Nu mai plânge, Maică, pe Adam și Eva ca să-i slobod, eu sufăr. Sfânta Evanghelii de la Matei, de Sfântul Tăufulat, Arhiepiscopul Bulgariei. Capitolul 1 Cartea Neamului lui Isus Hristos: Misilirea, Numele și naștere. Text Cartea Neamului: Tâlcuire. pentru ce n-a zis vedenia sau cuvântul precum prooroci, Căci ce începea așa începeau pe care a văzut-o Isaia. Cauța te învățat din ce pe cine făcea aceasta. Pentru că prorocii vesteau pentru cei împietriți cu inima și nesupuși, de aceea ziceau că este vedenie dumnezeiască sau cuvânt de la Dumnezeu, ca să înfricoșeze norodul și să nu fie defăimate cele zise. Dar Matei a grăit către oameni credincioși, cu bună cunoștință și supuși, și de aceea n-a început ca proroci. Sau pot spune și altceva, prorocii cu gândul vedeau cele pe care le ca închipuirea arătate prin puterea Sfântului Duh și De aceea le numeau vedenii, dar Matei, nu cu gândul, l-a cunoscut și l-a văzut pe Hristos. Și nu în închipuire l-a văzut pe el, ci în chip simțit l-a cunoscut, auzindu-l și văzându-l pe el în trup. Pentru aceasta n-a zis vedenia pe care am văzut-o, adică închipuirea, ce a scris Cartea neamă. Text. Lui Iisus. Tâlcuire. Numele acesta Iisus nu este grecesc, ci evreesc și se tărnucește Mântuitor. Text. Hristos. Hristos, adică unși, se numeau împărații și preoții, pentru că era unși cu un delem sfințit, care curgea din cornul care li se punea pe cap. Deci Domnul se numește Hristos, adică uns, și ca un împărat, pentru că a împărățit peste păcat, și ca un preot, pentru că s-a adus pe sine jertfă pentru noi. S-a uns încă el și după adevăr cu un delemnul cel adevărat, adică cu Sfântul Duh, pentru că cine altul avea pe Sfântul Duh precum Domnul Hristos. Când o sfinți, darul Sfântului Duh lucra, iar în Hristos nu darul Duhului lucra minunii, ci Hristos împreună cu Duhul, care este de o ființă cu El. Text. Fiul lui David, în cuire, a zis lui Isus și ca să nu crezi că despre alt Isus vorbește, a adăugat fiul lui David, pentru că a fost și un alt Isus vestit, care a fost cărmuitor după Moise și care al lui se numea și nu a lui David, pentru că acesta mai înainte de David a fost cu multe neamă, nefiind el din seminția lui Iuda, din care se trăgea David, ci din alta. Text: Fiul lui Avram Târcuire. De ce a fost pus mai întâi David chiar înainte lui Avram? Pentru că la evrei mai slăvit a fost David, și pentru că vremea în care a trăit el a fost mai aproape de ei decât vremea viețuirii lui Avram. Iar David, pentru împărăție, se făcuse și mai vestit. Când împărați acesta a fost cel din tâi care a bineplăcut pe Dumnezeu și făgăduința a primit de la Dumnezeu, că din seminția Lui se va ridica Hristos. Lăptă aceea toții îl lumeau pe Hristos, fiul al lui David, că precum acela i a urmat lui Saul, cel lepădat de la Dumnezeu și urât. Așa și Hristos după ce s-a lipsit Adam de împărăția și domnia pe care o avea asupra tuturor, și a fiarilor și a demonilor, a venit de s-a întrupat și a împărățit peste noi. Text. Avram a născut pe Isaac Călcuire De la Avram începe povestirea neamului, pentru că acesta a fost părinte al evreilor și pentru că el este cel din tăi care a primit păgăduințele, că într-o lui se vor binecuvânta toate neamurile. Ei se cuvine ca de la acesta să se numere neamul lui Hristos, că Hristos este din sămânța lui Avram, pentru care s-au binecuvântat toți cei din neamul, care mai înainte erau sub blestem. Avram se trăcuiește părinte al neamurilor, iar Isaac bucurie, râs, și nu pomenește evanghelistul de fii lui Avram cei din Țiitoare, ca Agar, slujnic a Sari, adică de Ismail și de ceilalți, pentru că idei nu din aceștia se trăgeau, ci din Isaac. Text Isaac a născut pe Iacob, Iacob a născut pe Iuda și frații lui. Călcuire. Vezi că pentru aceasta a pomenit pe Iuda și pe frații lui, pentru că dintre ei au fost cele 12 seminții? Text. Iuda a născut pe Fares și pe Zara din Tamar. Călcuire. Iuda avea ca noră pe Tamar în din unul dintre feciorii lui, anume Ir, iar morind acesta, fără să aibă prunci, i-a dat lui Onan, alt fecior al lui dar cerându se acesta din viață pentru răutatea lui, Iuda nu i-a mai dat ei alți soți, iar ea dorind să facă copii din sămânța lui Avram, a lepădat vărul văduviei și, punându-și veșmânt de femeie nărăvită, desfrânată, s-a împreunat cu socrul ei și s-au din ea doi gene, și când a fost să se nască, a scos feciorul cer din tâi mâna din pântece, ca și cum ar fi vrut să se nască primul, iar moașa a însemnat de grabă cu un fier de ață roșie în mâna copilului, ca să se cunoască pe cel de-întâi născut, iar acesta și-a tras mâna înapoi și s-a născut celălalt copil mai întâi, și abia după aceea cel ce spusese primul mână. Deci cel ce s-a născut mai întâi a fost numit Fares, care înseamnă tăiere, fiindcă a tăiat rânduiala cea firească, iar cel ce a tras mâna, Zara. Și vominește istoria această taină, că precum Zara a arătat întâi mâna și a tras-o apoi, așa și viețuirea aceea după Hristos s-a arătat într-o direcție cei mai dinainte de lege și de tăierea împrejur. Pentru că toți aceștia sunt sfinți nu din rânduiele și prorociile legii, ci pentru că au viețuit după viața evanghelică. Și socotește pe Avram, care și-a lăsat părinții și casa pentru Dumnezeu și s-a lepătat și de fire, socotește apoi pe Iob și pe Melchisedec. Iar după ce s-a dat legea, s-a tras înapoi o vețuire ca aceasta. Și pe cum acolo, după ce s-a născut Fares, mai pe urmă a ieșit Sara, așa, după ce s-a dat legea, mai pe urmă a strălucit vețuirea evanghelică, însemnându-se aceasta cu ață roșie, care este sângele lui Hristos. Că pentru aceasta și pomenit Evanghelistul de acești doi prunci, pentru că nașterea lor arată oarecare lucruri tainice. Dar și pentru altă pricină pomenește de Tamar, deși nu pare a fi lăudată, fiindcă s-a împreunat cu soțul ei, ca să arate că Hristos, toate pentru noi primindu a primit a avea ca și pe unica ca aceștia, ca și prin aceasta, adică prin nașterea din ei, mai vârtos să-i sfințească, pentru că nu a venit să chemie pe cei drepți, ci pe cei păcătoși. Text. Pare s-a născut pe Isrom, Esrom a născut pe Aram, Aram a născut pe Aminadav, Aminadav a născut pe Nason, Naason a născut pe Salmon, Salmon a născut pe Boz, din Rahav. În cuire. Unii se că Rahav aceasta, era Rahav desfrânată, care a primit scoadele lui Isus Naviv, și le-a izbăvit pe ele, și s-a izbăvit și ea și a pomenit despre aceasta ca să arate că așa cum aceasta era desfrânată, așa era și adunarea neamului, că s-au desfrânat într-o izvotire minții lor. Însă primind scoadele lui Isus, adică pe apostoli, și crezând cuvintele lor, s-au mântuit toți cei din neamuri. Text Boz a născut pe Iobed din Rut Târguire Ruta aceasta era de alt neam, dar s-a înfățit cu Boz. Așa și biserica cea din păgâni pe alt neam fiind și afară de așezământ a părăsit neamul său și închinare la idul și pe tatăl ei, diavolul, și s-a luat spre nuntă cu Fiul lui Dumnezeu. Text Iobed a născut pe Iesei. Iesei a născut pe David, regele. David a născut pe Solomon din femeia lui Urie. Tâlcuire. iarăși pomenește de femeia lui Urie, ca să se arate că nu se cuvine a nerușina de strămoși, ci că mai vârtos prin săguința faptelor bune ale urmașilor se fac slăbiți și aceia, și că toți sunt primiți la Dumnezeu, chiar de se vor naște din desfârnare dacă vor avea fapte bune. Text Solomon a născut pe Roboam, Roboam a născut pe Abia, Abia a născut pe Asa, Asa a născut pe Ioasafat,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 Strămutarea în Babilon este robia pe care mai pe urmă au pătimit-o evrei în Babilon, fiind duși acolo cu toții. Pentru că și altă dată au fost în război cu babilonienii, însă mai cu măsură au muncit, dar mai apoi cu totul au strămutat pe ei din patria lor. Text. După strămutarea în Babilon, Jehonia a născut pe Salatiel, Salatiel a născut pe Zorobabel, Zorobabel a născut pe Abiud,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 Sfântul Epifanie scrie că au fost doi Iehonia, unul după altul, adică și tatăl și fiul său, care aveau același nume și pe amândoi a numit Sfântul Evanghelist în al treilea șir din numărul Neamului, Dar unii dintre copiii din neștiință, sucotind că este vorba de o repetare din greșeală, au scos pe un Iehonia și așa a rămas al treilea șir de 14 neamuri numai cu 13 nume. Sfântul Teofilact a îndreptat aici această lipsă și ca să se plinească numărul de 14, trece strămutarea în Babilon în loc de nume. Tălcuire. Din ce pricină este trecut aici numele lui Iosif, iar nu al născătoarei de Dumnezeu? Căci ce împărtășire are Iosif cu nașterea ce fără de sămânță? Oare cu adevărat Tatăl al lui Hristos a fost Iosif? Ca de la Iosif să se numească neamul lui? Ascultă, dar, cu adevărat, nici o împărtășire nu are Iosif cu nașterea lui Hristos și s-ar fi cuvenit ca neamul născătoare de Dumnezeu să pomenească, dar de vreme ce era lege să nu se pomenească numărul neamului femeile, de aceea nu a fost pomenit neamul Fecioare. Dar pomenind neamul lui Iosif și neamul ei a fost pomenit. Pentru că tot așa era lege să nu se ia femeie din altă seminție nici din altă familie, adică din altă rudenie, ci din aceeași seminție și rudenie. Deci, de vreme ce erau astfel de lege, arătat este că numărându-se neamul lui Iosif, se duce împreună și numărul neamului născătoare de Dumnezeu. Căci, cu adevărat, din aceeași seminție era născătoare de Dumnezeu și din același neam. Căci, dacă n ar fi fost așa, cum s-ar fi logodit cu el? Pentru aceasta Sfântul Evanghelist a păzit și legea care poruncea a nu sucoti femeile numărul neamului, dar și neamul născătoare de Dumnezeu a pomenit numind neamul Iosif. Iar bărbat al Mariei l-a numit pe Iosif după obiceiul de obștii, pentru că numim bărbat al unei femei pe cu ei, chiar dacă nunta nu s-a făcut încă. Text. Așadar, toate neamurile de la Avram până la David sunt 14 și de la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Îl cuire, în trei așezări au despărțit neamurile, pentru ca să arate că iudeii deși au fost cărmuiți de judecători, cum a fost până la David, iar apoi de împărați până la strămutarea în Babilon și în sfârșit de preoți, cum a fost până la Hristos, nu s-au folosit de aceasta spre fapte bune. Și trebuința era de adevăratul judecător și împărat și preot, care este Hristos. Pentru că după ce au lipsit, când a venit Hristos, după prorogia lui Iacob. Dar cum sunt de la mutarea în Babilon până la Hristos 14 neamuri, de vreme ce numai 13 nume sunt pomenite? Pentru că dacă s-ar fi pus numărul neamului și femeia, am fi putut pune aici și pe Maria și s-ar fi împlinit numărul. Iar dacă numărul neamului nu se sfocutește femeia, cum vom deslega această nedumerire? La aceasta, unii zic că și mutarea în Babilon a fost socotită ca un nume. Text Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost. Maria, mama lui, fiind logodită cu Iosif, Tâlcuire Pentru ce a lăsat Dumnezeu ca ea să se logodească și astfel a îngăduit oamenilor să creadă ca a cunoscut-o pe ea Iosif? Pentru ca ea să aibă un purtător de grijă în nevoie fiindcă el a avut grijă de ea în vremea fugii în Egipt și a scăpat-o din primește, Dar născătoare de Dumnezeu a fost logodită și pentru ca să se tăinuiască de cel rău taina întrupării, căci diavolul auzind că fecioara va avea în pântece, mai ales pe fecioarele pândea. Deci pentru ca să fie amăgit amăgitorul, purrea fecioara este logodită cu Iosif, numai în chip al însoțirii făcându-se, iar nu fapte. Text fără să fi fost ei înainte împreună, s-a aflat având împântece de la Duhul Sfânt. Tălcuire. Aici, a fi împreună înseamnă a se cunoaște, cât mai înainte de a se cunoaște și a fi împreună, rămâne Pentru aceasta, și Evanghelistul se înspăimântează și spune cu glas mare: S-a aflat, vorbind ca despre un lucru mare și minunat. Text. Iosif, locuitnic cu ei, drept fiind și nevrând să o vădească, a voit să o lase înascuns. Tălcuire Cum este numit Iosif drept dacă legea poruncea că să fie vădită femeia desfrânată și să fie omorâtă, iar el voia să o acopere de păcat și să calce legea? Tocmai pentru aceasta este numit drept că nu voia să fie astfel, ci din multă bunătate era milostiv, arătându-se astfel pe sine ca fiind mai presus de lege și vietuind mai presus de porocere legii. Apoi el însuși a cunoscut că din Duhul Sfânt a zămislit ea și de aceea nu a vrut să o să-i facă rău ca pe cea care nu din desfrânare, ci de la Duhul Sfânt a zămislit, că s-a aflat având în pântece. Dar cine a aflat? Iosif, adică a cunoscut că de la Duhul Sfânt a zămislit aceea a vrut să o lasă pe ea înascuns, fiindcă nu îndrăznea avea de soție pe cea care se învrednicise de atâta hard la Dumnezeu. Text Și cugetând el acestea, iată îngerul Domnului i s-a arătat în vis grăind. Tâlcuire Tocmai când era cu totul nedumerit dreptul Iosif, atunci îngerul a stat înaintea lui învățându-l ce să facă. Și în vis i s-a arătat de vreme ce era foarte credincios. Păstorilor, îngerul le-a vorbit la arătari ca unor oameni simpli, dar acesta i-a vorbit ca unui drept și credincios în vis. Și cum n-ar fi crezut el când îngerul învăța tocmai despre cele ce avea în minte și pe care nu le spusese nimănui? Căci gândind el, iar nu grăim, îngerul i a stat înainte și de aceea, cu cuvință a crezut el că de la Dumnezeu este, pentru că numai a lui Dumnezeu este a cunoaște cele ascunse. Iosife, fiul lui David, Tălcuire. Fiul lui David l-a numit pe el, aducându-i aminte că s-a prorocit că din sămânța lui David va fi Hristos, învățându-l astfel să nu fie necredincios, aducându-și aminte de David, care a primit făgădința cea pentru Hristos. Text. Nu te teme a lua. Tălcuire. Aici arată că se temea să o ia pe ea, ca nu cumva să greșească în fața lui Dumnezeu, ținând femeie desfrânată. Sau, un alt tip, nu te teme, adică, tu te teme a te atinge de dânsa că de cea ce din Duhul Sfânt a zămeslit. Iar a lua înseamnă a o ține în casa lui, pentru că cu cugetul și cu pomenire o lăsase pe ea. Text Pe Maria, logodnica ta. Târguire Aceasta înseamnă, tu poate să o cotești că este desfrânată, iar eu îți spun ție că femeia ta este. Adică nu a fost stricată de cineva, ci logodnica ta este. Text Că ce s-a zămislit întrânsa este de la Duhul Sfânt, târcuire. că nu numai că este nevinovată de amestecare fără de lege, dar chiar în chip dumnezeiesc a zămislit lucru pentru care mai vârtos se cuvine să te bucuri. Text. Ea va naște fiul, târcuire. și pentru ca să nu se îndoiască cineva că din Duhul Sfânt este zămislirea, vestește cele ce vor să fie, și anume că va naște fiul, iar nu fiică. Și dacă acest lucru se adeverește, atunci este adevărat și faptul că din Duhul Sfânt este. Și n-a zis, Ție îți va naște, ci va naște, că nu acel i-a născut, ci la toată lumea, și nici n-a stat darul numai împrejur lui Ios, ci către toți s-a revărsat. Text. Și vei chema numele Lui Iisus. Tălcuire. Vei chema? Oarecum ca un tată și ca un purtător de grijă al Fecioarei, să nu o cotești, o Iosife, că de vreme ce de la Duhul Sfânt este zemnăslirea, se cade să o lași pe Fecioară neajutorată, ci tu îi vei sluji pentru toate. Text. Căci El va mântui poporul său de păcatele lor. Târcuire. Aici se târcuiește ce înseamnă Iisus, adică Mântuitor. Că acesta va mântui pe poporul său, nu numai pe cele vresc, ci și pe păgânii care s-au sărguit a crede și a se face popor al lui. Dar de ce îl va mântui? Oare de războaie? Nu, ci de păcatele lor. Drept aceasta cu adevărat Dumnezeu este cel care va să se nască, pentru că numai al lui Dumnezeu este a ierta păcatele. Text Acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce s-a zis de Domnul prin proorocul care zice Târcuire. Să nu socotești că acestea au fost hotărâți de Dumnezeu în vremurile din urmă, ci dintr-un început, pentru că știi, o, Iosife, prorociile, ca o știutor de lege și aduți aminte de cele ce s-au spus de Domnul. Nu spune ceea ce s-a zis de Isaia, ci de Domnul, că nu om ci Dumnezeu prin gura omului. Și pentru aceasta, vrednică de credință este prorocia. Text. Iată, fecioară va avea împântece. Tălcuire. Uitei spun că prorocul a spus tânăra, iar nu fecioara. Lor putem să le răspundem că în scriptură tânără sau fecioară înseamnă același lucru, că tânără este numită cea nestricată, iar dacă nu năștea o fecioară, atunci cum ar fi fost semn și lucru pea minunat? Ascultă pe prorocul care zice pentru aceasta Domnul meu mă va da un semn. De ce vrei din răutatea lor cea de voie? Strică scriptură și în loc de fecioară pun tânără. Dar ori tânără de se află, ori fecioară, se cuvine să înțelegem pe cea care va să nască în chip negrăit. Nota. În textul evreiesc al prorociei lui Isaia, aflat într-un manuscris descoperit în 1947 la Humram, lângă Marea Moartă, se deverește acurateția textului din Septuaginta, care indică termenul de fecioară și nu de tânără. Text Și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește cu noi este Dumnezeu. Tâlcuire Iudeii spun, De ce dar s-a numit Iisus Hristos, iar nu Emanuel? Se cuvine să zicem că nu scrie vei chema, ci vor chema, adică înseși faptele îl vor arăta pe el că este Dumnezeu și cu noi petrece, pentru că Dumnezeiasca Scriptură din fapte pune numirile. De aceea găsim numele de grabă pradă, măcar că nimeni nu s-a numit cu acest fel de nume. Dar fiindcă în dată ce s-a născut Domnul, s-a prădat și s-a robit înșelăciunea, așa se spune că s-a numit din fapte câștigând numit. Text și deșteptându-se din somn, Iosif a făcut așa precum i-a porucit Îngerul Domnului și a luat la el pe logornica sa. Tălcuire. Vezi suflet plin de trezvie, cum îndată a crezut și îndată a luat pe logornica sa, și adeseori o renumește pe ea femeie a lui Iosif, înlăturând îndoiala ce are și arătând că nu altuia a fost, ci a lui a fost. Text. Și fără să o fi cunoscut pe ea Iosif, Maria a născut. Tâlcuire. Adică nu s-a împreunat cu ea niciodată, pentru că aici cuvântul acesta până nu arată că numai până la naștere nu a cunoscut-o, iar după aceasta a cunoscut-o, ci că nici de cum, niciodată nu a cunoscut-o pe ea. Că acest fel de vorbire are Scriptura, că și la fel zice, nu s-a întors corbul în corabie până ce a secat apa de pe pământ, dar nici după aceasta nu s-a întors. Și iarăși, iată eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârșitul viaului. Dar după sfârșitoare nu va fi, bă, încă atunci mai virtuos va fi. Așadar, și aici înțelege că acest cuvânt, până ce a născut, că după cum nici înainte de naștere, așa nici după naștere, nu a cunoscut-o pe ea. Că și cum s-ar fi atins de Sfânta aceea, după ce a cunoscut acea necreită naștere? Text. Pe fiul său, cel unul născut. Locuire. Nu pentru că s-ar fi născut un al doilea, lumește pe el acesta întâi născut, ci așa simplu, ca pe cel ce e întâi și numai unul s-a născut, că Hristos este și întâi născut, acel ce întâi s-a născut și unul născut, ca și cel care nu are un al doilea frate. Text. Care i-a pus numele Iisus. Tălcuire. Se arată din nou supunerea lui Iosif că toate câte i-a zis lui Îngerul le-a făcut.